Сни для Аліни перестали бути нереальністю вже давненько. Вони перетворилися на подорож у якесь зазеркалля. Настільки реальну, що вона могла пригадати не лише всі дрібнички, які у сні оточували її, а й запахи. От і цей сон, один із таких. Думала, що прийде додому, заспокоїть маму, виспиться, відпочине. Яке там? Аліна лежить у долині між горами і дивиться на зоряне небо. Стожари над головою холодні і далекі. Але зорі не дуже яскраві, бо ще не ніч а тільки вечірні судінки перед гнітом темряви. Чуже небо і чужі гори. Вона тут уперша. Аліна не знає цих гір. Вона встає і роззирається довкола. Долина порожня, зі всіх сторін її огортають гори. Високі чужі гори. Це не рідні Карпати. Вони не більш поважно, мов пишаються своєю величю Ні травинки, ні перекоти поля, ні моху. Під ногами щось хрускає. Але ці гори таки знайомі. Десь вона їх уже бачила. Аліна нахиляється, підбирає кусень гілочки, що хруснула у неї під ногою. Поруч ні дерев, ані кущів, порожнеча. Тоді звідки тут це деревинка? Вона уважно вивчає те, що в руках. Аліна холодна від побаченого. Це не гілочка, це кістка тварини, якоїсь дикої тварини, яка померла тут. Вона відкидає гідливо кістку в бік. Дівчина йде долиною, під ногами час від часу хрускотить. Важко дихається, кожен крок дається нелегко, ніби хтось перекрив повітря. Так буває високо в горах. Йде обережно, щоб знову не наступити на щось неприємне. Попереду в сутінках буваніють образи трьох каменів. Вона має до них підійти. Дивиться лишень під ноги, раз по раз зіркаючи в бік каменів. Її погляд вихоплює щось схоже на камінь, однак доволі круглої форми, ледве не перечіпилася через нього. Галіна присідає. Щоб краще роздивитися, брати це в руки не ризикує. У горлі пересихає і зоїк застригає там. Це не камінь. Це людський череп. Вона добре пам'ятає уроки анатомії в школі. У них викладала його Марія Федорівна, колишній лікар-хірург. Господи, як вона смакувала отими розповідями про довершеність людської будови, співаючи дефірамби людському черепу, крутячи ним перед носом у приголомшених дев'ятикласників. Смакувала дрібничками на кшталт, чим відрізняється череп людини від черепа мавпи або свині. Аліна після цього аж до ранку наступного дня їсти не могла, оті дрібнички маячили перед очима. Тож, відрізнити череп людини від навіть мавпоподібних могла легко Куди ж це її занесло? Вирішила рухатися швидше дідько з ними, з тими кістками Відчувала, часовний обмаль отот -от прокинеться І раптом Аліна наштовхується на перешкоду Невидиму перешкоду, яка не пускає її далі Залишилося зовсім небагато, камені майже поруч Раптом камінь, той, що посередині оживає, озирається Це не камінь, це її Сашко, затиснений між двома каменюками, загнений у пастку «Алінко, це ти? Забери мене звідси!» – кричить зі всіх сил Сашко, а вона, мов, статуя стоїть і не може нічого вдіяти, їй зазь до нього. Аліна відкриває очі. Вона прокинулась. Тепер знає те, що сказав Юрко, правда. Сашко застряг. Йому самостійно не вибратись. І усьому винувата вона. Всіх врятувати неможливо. Дівчина глипає на годинник, що висить над ліжком. Друга година дня. З кухні чути голоси. Заходить на кухню. Видно, що була сварка. Мама татові ніколи не пробачить того, як він приспав її. Навіть розкішний букет волошок не рятує ситуації. Мама ображена і на тата, і на доньку. Аліні байдуже, не до цього зараз. Озивається телефон. Мама бере слухавку і демонстративно виходить із кухні. «Доню, все гаразд?» – збентежно запитує тато. «Майже». Закладається, що це телефонує пані Агнеса. «Тому що?» Аліна не встигає договорити. У кухню вбігає збуджена Ірина. Марта, «Марта! Васильку, Алінко, наша Марта прозріла, тільки що Анеса телефонувала, дівчина знову бачить. Василь дивиться допитливо на доньку. Схоже, вона це знала. Аліна повернула мамі всі трави, обереги, сказала, що його них марник поїхав до Італії. Тож бідкатися вона тепер не має потреби. Якщо не вірить, може передзвонити Петрові, а ще краще навести довідку в аеропорту. Там їй підтвердять, що пасажир дякун відлетів учора по в Рим. А приспати тебе, мамо, ми з татом мусили, щоб ти йому не натовкла на дорогу пику. Зараз я йду до Марти, потім до себе в майстерню. Можеш стежити за мною, перевіряти, телефонувати куди завгодно. Мені байдуже, все, па-па, батьки. По Ірині видно, що та вірить. Та Аліна добре знає свою маму. Зараз засяде за телефон і все-таки переконається, що донька не дурить. Хай переконується, вона майже не збрехала. Зараз не до цього. До Марти таки варто зайти, мама обов'язково перевірить телефонуючи Агнесі. Та й показати свою типу радість чи здивування також слід. У майстерні біля Сашка сидить Петро. Каже, що йому зателефонував якийсь хлопець, попросив його підмінити. От він і тут, вже зо дві години. Сашко спить, не приходить до тями. По Петровій мармезі видно, хлопець наляканий. Аліна налякана не менше, але її мучить геть інше. Вона не може пригадати щось важливе, яке так запопадливо ховається від неї в пам'яті. Слухай, Петре, побудь ще із Сашком, я піду зроблю собі каву, а то мої міски закипають. Петро... Ствердно киває головою. В очах приятеля співчуття. Аліна робить каву за воздикою, так, як любить Сашко. На очі потрапляє етюдник. Вона бере його в руки, відкриває. Між сторінками натикається на шовкову косицю і торопіє. Вона пригадала. Гори. Сон. Учора Сашко сказав їй, що в своєму сні він ледве не залишився на вершині світу. Господи, а ці гори з її сну? То не Альпи, не Карпати. То Гімалаї. Вона бачила їх у альбомі Реріха «Мій Тибет». А вже ж, Боже, яка дурепа. Гора світу, вершина світу. Це ж не образний вислів. Гора Кайлас, гора Свастики, центр світу. Аліна включає інтернет, входить у пошукову систему, читає. Поле долини смерті, всипане кістками. Сюди ходять вмирати йоги, сюди ходять за осяянням, очищенням і отриманням таємного знання. Ось тільки повертаються далеко не всі, і далеко не в тому психічному стані, в якому вирушали. Вважається, що в долині смерті душа проходить своєрідний суд, і грішне або безглузде життя тут обривається. О Господи! Останнім часом вона так живе, інтуїтивно, і навіть у снах. Якби хтось їй ще півроку тому сказав, що таке станеться, інтуїція замість розуму ніколи б не повірила. Але який інтелект здоровий глузд це пояснити? Вона рухається навмання, її Сашко зараз у пастці. І коли вона рушить йому на допомогу, хто зна, чи не залишиться в тій пастці навічно. Все має свою ціну. И воля также